Такого добра і в Києві, як недокурків. Кому вони не тепер нужні, Як по мужиках радіація вдарить? Підживіт б'є, зараза. По гордості. Свинцеві труси треба одягати. Це ж і могили твоєї не буде, Макола. Де ж я голову прихилю? Як повірити, що тебе вже нема, Три смерті на тебе чатували, розмахували косою, не утопився маленьким, не розбився на машині парубком, не згорів на тій атомній, коли пару вирвало п'ять літ тому непросту пару. Казав, що смерті вже зась вхорхалася. Хіба ж так можна вмирати Микола? «Так рано і так страшно», – проказала Марія, і Наталка здригнулася від її слів. Чекала, що мама закричить, заридає, приготувалася, щоб заспокоїти її, а вона вимовила, наче Микола сидить ось тут за столом. Мали картоплю сьогодні садити. Це ж виходить, що старший брат молодшому смерть придумав. Чому я дожила до цього? Мало вам, люди, раку, холери, горілки, злості? Ворожнечі? Нате ще й радіацію! Вигубіть себе! І поминай, як звали! Таку війну пережили! Так нищено нас! А рід мировичів зберегли! Тільки жити тепер з розумом, а воно до безуму йде. Хоч яка вона з виду тає біда, Наталю? У тому то й що ніяка. Не побачиш, не відчуєш, скаже про себе тільки тоді, коли вже пізно. Не як доля, Марія Генатівна. Не відпросишся не відкупишся. Не милує нікого, ні старих, ні малих, ні рядових, ні начальників, навіть іще ненароджених дітей. Правда-правда. І ще ненароджених. Тільки зараз Наталка зрозуміла, що це стосується і її. Не думала про це. Не мала коли у тій круговерті, яку пережила за цей час, Через кілька поколінь може нас догнати? Кого ми народимо? Кого народять наші діти і внуки, ніхто не знає. От що страшно. Раніше жінка народжувала у радості. Продовжила рід, виконала святу свою повинність. А тепер ми не збудемося материнського страху. Яке воно? Може, житиме під скляним ковпаком? Чи заговорить? Чи будуть у нього ручки й ніжки? Чи дозріє у нього розум? Та знаю, знаю, дитину той страх. У мого Івана був дід, глухонімий. Я весь час боялася, коли народжувала. Одарка пізно говорити почала. Я мало не здуріла. Коли вона сказала «Дай!», світ би прихилила, життя віддала. Гріх казати, але не хотіла я Федора. Перечувала душа. Та Іван тоді знову загуляв. Хотіла повернути його. Перед смертю сказав «Федір, це гріхи мої. Хіба ж тільки його? Обох родів наших, Мировичів і Поліщуків, які колись, кажуть, ворогували і хати одні одним палили в городищах. А за що ж тепер внуки і правнуки покутуватимуть? Ні Дарки, ні Людмили з дітьми нема. Так, не випускають з міста. Будуть усіх організовано вивозити. Розкидає тепер людей. Довго будуть шукати одні одних. Може, хоч зараз навчимося, як жити треба. Поганого шивця чи столяра одразу видно. Якщо ти не вмієш водити машину, не приховаєш цього. А от керувати у нас вміють всі. Знали ж, що Пузач, директор станції, Піднявся на посаду по хребтах і головах своїх попередників. Мовчали. А Миколи вже нема. А Григорія і кілька десятків приречених повезли літаком до Москви. А ще місто будуть евакуювати, весь район. Вся ця земля може стати безлюдною, мертвою зоною. Будемо тепер усі покутувати за те, що потурали пузачем, що мовчали, що надіялись, якось воно буде, всі так живуть, і я проживу мовчички. Ні землі, ні родини, ні рідних могил, чи ж нужна я комусь в цьому світі. Це ж і Сашка мого посадять. За Миколу за Гриця, за всіх. Сказала Марія і зморщилася від болю. Думала, що закам'яніла за цю добу, що душа її, як хата покійної ївги-поліщучки, де лисиці кубляться порожня, знав Христ забитими вікнами і дверима. Аж ні. Озвалося серце. Заболіло таке. Умерти б зараз, в цю хвилину, Федір з Наталкою поховають. Останній радість у рідну землю. Біля свого Івана ляжу. І з поминками клопоту не буде. Наготувала сама. Федір на початку розмови зрозумів, що Миколи нема, що з Григорієм дуже погано, що у місті велике гори ходить. Уперше йому хотілося мати голос, щоб закричати на всі городище. Він ніколи не чув людського крику, але бачив. Коли кричать, іншим стає страшно, а тим, які кричать, легше є. Тому й хотілося заволати. Він вийшов з хати, став за порогом під блідим, передсвітанним місяцем, що сходив рідкими молоками на землю, зіпав губами, підставивши обличчя небу. Федір вволав у сіру непрогляд неба, що в нього вже нема і не буде брата Миколи.